От я й стою тута, писком до сонця, аж поки ріка не знайде собі входу в котромусь із отворів мого тіла, а виходу в іншому, що вже лівіший за перший. Двадцятого сьомого дві тисячі другого «Дим боїться мене, я боюся себе, я з собою нуджуся». Густі пахощі того диму на якийсь час залазять мені в горло, але, знудившись, відразу ж вилазять крізь ніздрі і тікають у вікно. З вікна стовбичать гори, чи радше їхні діти. Не можу підіймати заліза, бо, може, то й не заліза ніяке, але мені про це собі лише на смерть казати. І ржа, і темінь. Як до неї говорити? Я ж із напівтіней і мучусь тим уже від народження. Ні світло, ні темінь не хочуть мене. До першого я не доскакую, рятуючись від другої. Їжа, яку я думаю спожити, залягає мені в очах і нікуди вже звідти не тікає. Так, наче пливе човнами, до примарних голодних країв. Хай дійсно, люди в біді, як риби. Я проводу, бо рибам у ній не те, щоб звично, а затишно. Білі риби. На світанку між них ніде да стати. А до вечора геть чисто всі вмирають. Ну що ти поробиш? Тому заспокійся, скандинавська квітко. Тепер уже, напевно, твоєму летючому корінню проростати крізь мене. Тут великий пропуск, я його заповню, як перестане бути впадло. Тисячам красенів сказано, сьогодні сонце сіло не за той будинок, воно переплутало криличні літери, а Христос був надто утомлений, щоб йому допомогти, як я. Точніше, як це коло довкола мене. Пробач, Боже, я ненавмисне. Піду заварю собі кави, замовлю собі зуби, закопаю себе в землю. Взимку в ній тепло, я все стерплю. Сплю, сплюнь. Ти маєш бути вдома, скандинавська квітко. Так. 3-9-го. 2002. Я просто не можу знайти його в людях, скандинавська квітко. Навіть коли думаю про тебе, це викликає лише легку іронію. Прийди і поглинь мене вколо. Четверте дев'ятого дві Піди купи якогось їдла. Ось тобі шість гривень і ні в чим собі не відмовляй. Яйця, чорний хліб. Раптом там сливи. Проб'ю гонорар – буде ліпше. А знайду роботу – так і взагалі кльово стане, якщо таки почну її шукати. Гей, скоро я почну працювати, бо вже страшенно хочеться купувати моїй маленькій багато класних штук. Гроші – то зло. Нафіга нам зло? Зачиняю двері, намагаюся прогнати нудний голод нудними вправами. Пробую пописати статтю про Берлін. Дзвоню в спілку письменників, питаю, чи це кабінет по боротьбі з молодим автором. Вони задають перехресні запитання. Гівно якесь? Кольорову фотку на мою книжку? Дзвонить – положик. Вимикаю тартак. Ставлю – Тома Вейца. Хух. Все як має бути. 2.48 Трахни свою вчительку з української мови. Хуби свого собаку. Останнє не обов'язково, щоб вийти живим зі школи лузерів. З дипломом бакалавра. Щось мене гроші не тримаються, хоча сьогодні вже п'яте число. Ні, бляха, тільки четверте. Ну, перас пера адастра. Слово Аспера, як Еспере. Карл Ясперс. Нічого мене не бере. І Бері-Бері теж ні, бо я думаю, що то місто. Місто Ягід, як ото...